Mmm... Mmm... Aquesta melmelada és boníssima. Vaja, moltes gràcies. És de nevius i és casolana. De debò la fa vostè? La fa un amic meu i em va demanar que ensenyés aquesta foto... als clients que els hi agradi la melmelada. Bet, aquí el rei de la melmelada. Ah, és aquest senyor? Sí, es diu Conrad. És que resulta que els navius creixen molt bé amb aquest clima, sobretot al turó del sud. Ell s'encarrega d'acollir-los i d'elaborar la confitura artesanalment. Amb aquesta melmelada tan bona que fa, suposo que tot el poble el deu apreciar molt. Sí, i tant, i a més és un home molt afable. De fet, és un dels pocs amics que tinc. Em va demanar que ensenyés la seva foto a la gent i que els oferís un pot de la seva estimada malmelada perquè se l'enduguin i l'assaboreixin amb calma. Oh, ha, ha, ha, Haurem de tornar a Rochenheim expressament per la malmelada. A mi no em faria res. Segur que li agradaria molt sentir això que diuen. Estaria molt content. Monstre. Un lloc per reposar. Vostè creu que de debò es proposa atacar aquest poble? Més que atacar-lo, em sembla que farà servir una altra estratègia. Amb una sola arma es pot eliminar un poble sencer. Precisament va ser això el que va passar a Seifelst el 1958. De cop i volta es van produir una sèrie d'assassinats. La gent va començar a desconfiar dels veïns. L'assassí podia ser qualsevol, sospitaven de tot i de tothom. En aquest context d'histèria col·lectiva, un dels vilatans va disparar a un veí amb una arma que havia aconseguit per defensar-se. A partir de llavors, ja no hi va haver aturador. Van començar a incendiar-se les cases i la gent, armada amb ganivets, bastons i tot el que trobaven, es van anar matant els uns als altres. No hi va haver ni un sol supervivent. No em puc creure que aquí passi una cosa així per culpa d'un home. Ho hem d'impedir. L'hem d'aturar abans que comenci la massacre. Sí, però pot molt ben ser que ja hagi començat. Vinga, dona'ns la pasta, que per això t'esperàvem. Afluixa la mosca. Torneu-me'ls! Aquests diners són meus! Per què els vols? Pel borratxo del teu pare? No és bo veure tant? És molt dolent per la salut. Que no veus que et fem un favor? Que burro que és el pobre! Ah, ja tenim la pasta, nano! Som millors! És més burro? Ei, noi! Els odies aquests desgraciats? Els odies tant que et vénen ganes de matar-los? <totrican·la> <totrican> es pot saber on anem? On vols que anem? A parlar amb en Conrad! Però, i que, què li vols dir? Que no has vist com ens miraven l'amo del bar i els clients que hi havia a la barra? No has vist la cara que feien? Potser és que s'han estranyat de veure'ns allà junts perquè no hi anem mai! No ho sé, no vull ni pensar el que serien capaços de fer-nos si sabéssim que ens han tocat 20 milions de marcs a la loteria. Què, què insinues? Ja n'estic fart de viure amb aquesta incertesa. Val més que parlem amb ell com més aviat millor i ho solucionem d'una vegada. I què passa si resulta que en Conrad ja sap que ens ha tocat la loteria? Què faràs llavors, eh? Mm, doncs li pagaré el que faci falta perquè tingui la boca tancada. Però si aquest home és un garrepa, et farà xantatge tantes vegades com li vingui de gust. Sí, sí, sí, és així. Què farà si és així? No, ma, no ho sé. Hauria de ser per aquí. Això són els seus navius, no? Escolta. Mm. En Conrad no és un mal home, tu ja el coneixes. Ja. Oh! El pobre has de dir que a fer melmelada i a fer brometes Estic convençuda que no ens vol mal Com em sents, rei? Hmm? Què passa? Què has? Què has? No he sigut jo però de desgràcia! És una... Que dic que no he sigut jo! Doncs què carai ha sigut? Ni jo que sé! Jo encara no he disparat ni un sol cop! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vols fer el favor de callar? Mira que n'arribes a ser de rondinaire. Ets insuportable. Caram, si sí que estàs de bon humor. A veure, com és que estàs tan contenta? <ríe> és que per fi hi ha aparegut. Que ha aparegut? Qui? <ríe> L'home elegant que finalment se m'endurà d'aquest poble de mala mort. <ríe> <ríe> una copa. Necessito una copa. <ríe> Collons! Tot el poble s'enreu de mi! Colla de cabrons! Eh? Necessito una copa. Vols dir que no és això el que necessites? Eh? Vés a saber, potser tenirà bé. El teu fill també en té una com aquesta. Un tret. I el gos ha parat de bordar. És el senyor Lipski? Mm? Mm. Vostè és el fill d'en Franz Bonaparte, oi que sí? Necessito saber on és el seu pare. Si no ens afanyem, és molt probable que hi hagi una catàstrofe. Ho sap, que sí, senyor Lipski? Sap on és el seu pare, oi? Per fer aquesta titella, va agafar la nina de model. Mm? De fet, m'ho va dir la nina que el trobaria en aquesta plaça. La nina? Que pots obrir les cortines. És clar. Quant temps fa que estic aquí estirada? Ara no pateixis per això. Encara et convé descansar una mica més, sents? Gràcies. D'alguna manera sempre he sabut que tu m'estaves cuidant. No et preocupis per mi. i ja estic molt millor. No provaré de suïcidar-me. El professor Reichwein i en Dieter han dit que et vindran a veure. I tu? Jo me n'he d'anar. Anar on? Doncs mira... Has aconseguit informació, oi que sí? Que has descobert res. Estic bé, de debò m'ho pots explicar. De fet, només tinc el que m'han proporcionat alguns membres de l'antiga policia secreta i els homes del general Wolf, que han acceptat ajudar-me. I en saps res d'en Frans Bonaparte? Sí. Aquest home té moltes cares, però de mica en mica he anat reconstruint el trencaclosques. És de nacionalitat xecoslovaca i d'ascendència alemanya i utilitza el nom fals de Frans Bonaparte. Després de la Segona Guerra Mundial, molts xecs d'origen alemany es van exiliar a Bohèmia però la seva família va aparèixer al país. Segons sembla, Bonaparte va començar a treballar pel govern de la xacoslovàquia comunista fent tasques secretes. Es veu que durant aquell període es va casar amb una xacoslovaca i van tenir un fill. Un nen que resulta que... va participar amb altres nens a les sessions... a les sessions de lectura que organitzava el seu pare a la dècada dels 60 el fill d'en Bonaparte ara és a Praga. Em sembla que, amb aquestes últimes paraules, amb Petor Txàpek em va demanar que el busqués. A més, tot i que és molt antiga, hem aconseguit una foto dels nois que formaven aquell primer grup de lectura. Té, mira, tot indica que el nen... que el nen de més a l'esquerra és el fill d'en Bonaparte. Ell no era un nen brillant. Ah. I com que no era un nen brillant, el van expulsar d'elles sessions de lectura del seu pare. I tu com ho saps? Per en Bonarte el seu fill no estava a l’altura dels altres. Ho sé perquè jo vaig conèixer aquest noi a Praga. Si realment és el fill d'en Bonaparte, a tot sembla que sabrà on és el seu pare? No ho sé. Però ell és l'única pista que tenim. I si no ens afanyem, passarà una cosa terrible. Una cosa terrible? Sí, Ara ja ho sé. Ja sé el que pretem fer en L Johan. I què pretén fer? És el suïcidi perfecte, l'autèntica solitud, l'únic gest d'amor. Ens hem d'afanyar, o molts innocents moriran. La prestatgeria mm? està plena de llibres d'en part i dels seus pseudònims. Jo també els he llegit gairebé tots. I a mesura que els anava llegint, vaig entendre una cosa. Els personatges que apareixen als seus contes sempre tenen noms alemanys. I també és el cas del Déu de la Pau, que va firmar com a Claus Popper. L'únic que no encaixa és aquest pseudònim, Claus Popper. Tots els pseudònims que utilitza són noms d'origen txec, menys en aquest cas. Per algun motiu va triar un nom alemany. Podria ser... Que Klaus Poppe fos l'autèntic nom del seu pare, que era de nacionalitat xeca, però d'origen alemany? No fa gaire va venir un inspector que havia arribat a la mateixa conclusió que vostè, senyor Tenma. Un inspector? Un tal Lungue, de la BK. Beca... En Lungue? I on és ara? Se'n va anar fa uns quants dies. On se'n va anar? Ell va arribar a la mateixa conclusió. No... Ell no fa deduccions. Més aviat es posa a la pell de la persona que busca. Jo ara sóc en Klaus Poppe i no tinc cap lloc on anar. Per poder trobar la pau d'esperit, diuen que s'ha de tornar als orígens. Els txecs d'origen alemany al final de la guerra es van haver d'exiliar a Bohèmia. Van abandonar el seu lloc d'origen. Em pot dir d'on eren els seus avis, senyor Lipski? No sé, però me'n recordo que de vegades el meu pare em deia que la nostra terra natal era... era en algun lloc del sud d'Alemanya, envoltat de muntanyes. A en Lungue li vaig donar una cosa que ja no necessitava. Una postal que vaig rebre deu fer tres o quatre anys. No tenia remitent. S'hi veia un poblet envoltat de muntanyes. Estava firmada amb les inicials K.P. K.P.? Claus, Pope! Això és l'única cosa que li puc dir Al sud d'Alemanya, envoltat de muntanyes Que... Que matarà el meu pare No ho sé Potser amb això no n'hi haurà prou I la nina, que està bé La nina Jo hi vull posar un final feliç a l'obra de la seva titella Li suplico que la protegeixi Tranquil passarà ara em sembla que vol provar de ressuscitar Johan vol repetir les massacres de la mansió de les roses i del Quinterhain 511 Si sisplau ah. has de tornar no vull que et passi res tu em vas salvar la vida i ara em toca a mi Mira, ara es posa a ploure. Necessito un glob. Només un altre. Necessito... alcohol. Què? Què ha passat? Que hi han trobat el cos d'en No, encara no. L'estan buscant. Tothom el busca. No l'hauríem d'haver amagat, al bosc. Hauríem d'haver visat la policia immediatament. Ara ja és massa tard per penedir-se'n. Com has pogut pensar que l'he matat jo? Malaïtsia. En malhora ens ha hagut de tocar la loteria. Ja et vaig dir que, que no necessitàvem armes. Mm. Per molt que s'esperi, no vindrà cap tren. Diuen que l'Elba s'ha desbordat i que ha inundat alguns trams de la via. S'ha suspès el servei fins que pari de ploure. Estem aïllats. Això és un desastre. Klaus Pope. Que el coneix? Jakub Farovec. Emil Scherbe. No ho sabia, juraria que tots ells són la mateixa persona. L'ambientació dels contes és diferent cada vegada, però és difícil enganyar un expert com jo, tot i que no sé per què havia d'utilitzar tants pseudònims. Com a és bo, però amb els seus contes no m'han entusiasman mai, la veritat. Al món ja n'hi ha masses d'històries fosques, però les seves, les seves són diferents, cregui'm. En què es diferencien? Mmm. Aquestes expressen una malícia autèntica. A veure, que li ensenyo. Heus mm. aquí el conte d'un tal Helmut Foss, publicat el 1989. Com que en van fer una edició molt limitada, resulta gairebé impossible de trobar. Però, pel que sé, aquests contes són d'en Klaus Poppe. I com hi ha arribat a aquesta conclusió? Tal com li he dit abans, és molt difícil enganyar un expert com jo. Per molt que canvi canviï d'estil, sempre hi ha algun tret que permet descobrir l'autor. El contingut és radicalment diferent dels altres. Parla d'un lladre que fuja a un poblet de les muntanyes. Un cop allà planeja fer-hi algun robatori, però no ho aconsegueix perquè quan comença a relacionar-se amb la gent del poble ja no se'n recorda de com es roba. Aleshores, el lladre obrir del seu passat i porta una vida tranquil·la treballant per la gent del poble. El llibre es diu Un lloc per reposar. Quan el vaig llegir, no vaig sentir l'amargor que m'havien provocat els altres, però en aquest cas és el dibuix el que falla. No ho troba estrany? Quan apren a fer bones històries, llavors ja no sap dibuixar bé. Em sembla que aquest bon home va perdre una mica el nord al final. Un lloc per reposar. Un poble de les muntanyes. La nostra terra natal era en algun lloc del sud d'Alemanya, envoltat de muntanyes. Un mapa. Mm -hmm. Que té un mapa del país, per casualitat. Però què busca? Busco un poble amb muntanyes, al sud del país. És aquí. Mm -hmm. Ruchenheim. Caram, quina manera de ploure. Que se'n sap alguna cosa d'en Conrad. Algú ha dit alguna cosa? No, no tenim ni una pista. El meu company encara el busca. Però la pluja ens ho està posant difícil. Es veu que el riu s'ha desbordat i ha inundat la via del tren i les carreteres. Estic molt preocupat. Què se n'ha fet del poblet on no passava mai res? Primer desapareixen Conrad, després disparen el gos de la senyora Hillman. Però el que és increïble és que ho hagin fet amb una pistola. I també m'han dit que han apallissat en Kempner quan sortia del bar, oi? Diuen que està molt greu. Encara no sabem qui ho ha fet. Si en Kempner es mor, serà el primer cas d'assassinat que hi ha en aquest poble. El primer! I a sobre el xafa que cau no ens ajuda gens. Ens falten mans. El culpable de ser algú que ha vingut de fora, no hi ha ningú del poble que tingui antecedents. Ha de ser un foraster. Nosaltres som forasters. Eh? No, no em referia a vostès. Déu n'hi do, quina tempesta. Amb aquest temps és impossible sortir amb cadira de rodes. En fi, me'n vaig a buscar el meu company i farem un altre vol. Vés amb compte. Quina sabata escadó. Caram, com se li han embrutat. Sembla ben bé que hagi estat passejant pel carrer. Puc fer una trucada? Eh? Un altre cop el borratxo. Aquest paio seria incapaç de fer res a ningú. Eh? Escolti! Vol que l'ajudi? Que s'ha quedat sense gasolina. Si vol, truquem el mecànic. Un altre tret. Ens han tallat la línia. Ara sé sí que ja no ho pot aturar ningú, això. Episodio 70. El pueblo de la masacre.